Zice că odată, acum vreo sută și nu știu câți ani, a dat poruncă Dar Darod, împăratul glazului, să se adune dinaintei diavolii, de la mare până la mic. Unul să nu fie lipsă. Că scurtează coada și lungește urechile. <fie> Nimic la cap. Trebuie să fi luat seama, ca și mine, că toți oamenii sositi de pe la dâși, aici, la noi, se plâng de chetnoma și numa de soțiile lor. Toată vina pentru pierzarea lor o aruncă în spinarea nevestelor Pe care îl întreb, de ce a ajuns aici? Femeia și iar femeia.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 Cere ca să știm tot, fără greșeală, nici o îndoială. Ai! Mai întâi era să vă poruncesc ca să pune la casă de fioroase pe toate femeile. Doar de o putea afla de la tânsele un pei de adevăr. Dar, pe urmă, m-am gândit. Așa nu ajungem la ispravă. Le cunoaștem și pe dumnealor, Cât de îndrătnice și de încăpățlate sunt, Așadar, Așadar, și prin urmare, după multă, multă, multă chipzuință, Am potărât să trimit pe Mititelul, pe Agheuță. Ce, ce, N-a venit Agheuță? Unde e Aici, aici, aici sunt vreo ce mă Apoi, da aici. Ce nu te mai la vedere, vino din opioid. nu proclete! proclete! Te dai coade, ai? Simțiși că am să te pun la treabă Și te să nu-ți văd mutra Să nu mi-aduc aminte de tine, mititelul taică Urechile, urechile Dar ce, ce credeai, mititelule, ai? Trecemea ta, am știut eu de ce stau pitil câte prefușcă Pănuia mea o să-mi dai Iar cine știe ce sarcină grea Dar tot mai cu femeia să am de-a față Asta e prea de tot Ia, ia, ia, ia, ia, bă, nu-ți mai bără coadă între picioarele mele, ia, ia ori încă n-ai uitat pe baba la care ai slugărit acum trei ani, ai? Băbă, băbă, cum să uită întunecimea ta? Parcă nu știi ce caz ne-am tras, că îmi dete să îi îndreptez un fir de păr cresc și de ce îl muiam, de ce să se-ncrețea mai tare și așa? Gata, gata! Gata, gata! Gata, gata, gata, întunecimea ta, gata, gata! Gata, am spus! Gata! Gata! Ascultă-mă, aghiuță! Uliule, dumneata numai decât ai să iei din comoara împărătească Suta de mii de galbene adușa alaltă altăier cu zgălcitul Pe care îl îngropară cu talerul perlice din mahalagi. Apoi o să te din cap până În da. chip de om muritor, da, om muritor, oh. Oh. și să te duci pe pământ. Ce loc ți s-ar părea mai potrivit? Acolo, băi, ascultă-mă bine. asta stăvă-te cu codița! Să acolo, deci, să te căsătorești și să trăiești cu nevasta 10 ani. Pe urmă, să te faci că mori, să-ți acolo trupul, și să te întorci să-mi dai socoteală una câte una De toate prin câte da, ai fost da, trecut ca da, ba, om da, ba, însurat. Ai da, da, da, da. să știi că în toată vremea de zece ani pe pământ Ai să fii supus la toate necazurile, Slăbiciunele, de căloşire pământenilor, La neștiință, la sărăcie. Robie prostie şi la mânie chiar. Rămânem să te aperde, tate, răilele, cum ai putea şi cum te-o taia capul. Înţeles-o ia, puiule puiole. Înţeles, înţeles, înţeles în întâlnimea ta. înţeles Apoi dacă ai înţeles, puiule dragă, pui, pui, puiule dragă. Ce mai băi zai? Dacă nu-mi dai drumul de ureche. He, <laughs> tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. să nu te Hai, ai plecat? Auleu gata, gata, gata. Ai nu, nu mai miau -mi 100.000 de, de galbe și într-un suflet la împlinirea datoriei. Așa se face, puione, că altfel. <laughs> <laughs> Acât ajuns pe pământ. A -a -a -a. Acum? În ce fel de om să mă prefac oare? Într-unul pe placul femeilor, frumos, și arătos, în puterea vârstei. <fie> Așa, și acum în care loc să merg anume pe pământ? Știi ce? Am să mă duc la București. Cunosc orașul, e loc de petrecere. Banul e scump, învârtit bine, aduce peste 100 la Vorba veche, dacă ești sărac, du-te într-un oraș bogat. Din ce scapă printre degetele altora, poți culege destul. Dacă ești bogat. Dute într-unul sărac, din orice firimitură, de să aducă un nevoiaș la gură, îi smulgi jumătate. Așa că, hai la București Și am să trag în miezul târgului la hanul lui Manuc. Să trăiți înălțimea voastră! Ați chemat un samsar. Eu sunt acela și voiesc Cum să vă fiu pe plac. Asa! Uite-i! Să-mi găsești fără o pereche de case frumoase cu căperi multe pentru stăpâni, safiri și slugi, la aer curat, Cu grădină și fântână în curte... Cu pivniță, bucătării... Spălătorie, grajduri și șoploane. În sfârșit, cu toate câte trebuiesc pentru așezarea cu a unui negustor, ceamur. Am ceea ce vă trebuie. Cu tot case mari în Mahalaua Negustorilor. Dacă e așa cum spui, plătesc cu bani pe șin și când? Mai curând! Sau <fie> <fie> hey, Acum să mă vezi în tânecina ta oh, adevărat gustori, chiaburg, uslui, un negustor, chiar abur, gustluț, cai la grădini și calește într-un șopron. Dar parcă mai era ceva. Să vină la mine jupâneasa marghiala. Aici, stăpâne! Uite că era Să-mi fii mai mare peste slugi e? și să porți cheile și să ai grijă de toate... E? Cum ți voia, stăpâne! Da Șez Șez pe chilim! Cam să-ți vorbesc mai multe! Da? Ascult, stăpâne! Așa. Așa Da, da, da, da stai să-ți aprind chibritul A. Așa Uite, dragă Chira Margoala Mie îmi zice Chiria Nulea Așa Și sunt de felul meu din părțile Dinspre Aha. Părinții da. mei se țineau Cu o livadă mică de măslini Da Și când împlineam șapte anișori le-a venit părinților dorința să meargă la Hagea și așa, după ce au făcut rost de ceva parale, m-au luat împreună și ne-am dus călare pe cături până la portul Salonicului. Acolo ne-am suit pe o corabie mare care aștepta cu pânzile ridicate. Trei zile cu soare și trei nopți cu lună am mers cam a treia zi, am mâncat la nămezie fasole, și ridic. Mm -hmm. Ce să te pomenești, așa pe la toacă. Au început amândoi părinții mei să se ție cu mâinile de pânță și... Să se vaite grozav, mor și mor și mor și... i am înfășurat frumos pe vieții părinții mei niște cearșafuri curate. Le-a prins câte o lumânare de ceară la cap. Nu-ți mai spui, dragă che era Mariala Prin câte necaduri am trecut De câte ori era să pieră învăltoare. Nu-ți mai spui Câte și câte am pătămit Prin atâtea depărtări Pe mări și prin țări cu fiarele Și încă mai grozave cu oamenii Destul să-ți spui că încet, încet Am chivernisit cum se cade Ajungând să am o stare Destul de bună pe potriva mea da, Cum, cum, cum? Am ah, învățat, da, da, da, da, da. Am învățat cât am colendat prin lume da. purtările cele frumoase. Știu destule limbi străine. Pot să zic fără să mă laud, măcar... Că... Și am venit să mă așez aici la Valahia, Aha. la București. Aha. Să mă bucur în tihna de rodul îndelungatei mele trude. <gânt> Doamne, mm. prin multe ai mai trecut și dumneata. Da, dar, nu, nu, să nu-ți rău, nu. Încă ai n-ai pătimit ca atâția alții degeaba, nu? Da, frumos da. ești, <gânt> voinic <gânt> ești. Bogată? <laughs> Ce să mai da. vorbim? De trăită, știi să trăiești, nu? Oh. Halal să-ți fie. Uitam ceva. Ascultă, rogute te bine, dragă chera să nu care cumva să aflu că ai spus la vreun vecin ori altcuiva câte le aflași acum de la mine, că vezi zi dumneata... Câtă nevoie am de slujba, dumneitale, ca femeie cinstită și credincioasă, cum te știi? <gângă> cât sunt eu de o și cât ești de bătrână, nu-ți caut. Te cotonocesc! îți rup ciubucul ăsta de șale și te dau afară de pâine cu o cană. O Ai priceput? Vai de mine, dar s-ar putea. -oh. Da eu nu am obiceiul. În viața mea n-am mâncat labe de pui. <gângă> Chiria nu în viața mea eu am slujit la case mari, boierești, că te-am văzut și am auzit eu. N-am vreme acum să stau să-ți povestesc, dar lasă că o să-ți spun Ei, eu Atât altă dată, spun da. tale, da. te nenorocesc. Să ai îspravit. Cum să mă omor? Du-te acum la treburile ce ți le-am dat. E, ia ca, ia ca, mă duc, mă duc. Auziți? stai fa, stai să spui ceva. Stăpânul nostru, Chiria Luna, aha, Agora, fasole și ridic pe mare, negoțul chihlimbar, mii de liri. Un în sari să nu spuneți că v-am spus, că mă cotonorgește. Auziți? Așa mi-a spus. Așa. Bun. Ați auzit? ce nu Se Să ne trăiești, Iria că bine se mai petrece la domnia ta! Păi nu boiercănuță, după pofta inimilor! E, așa că ești o cu despre ale lumii, levent și galanton, pătruns de filotimie și tristoitie. E, ia, ca de asta umblăm mult să te ginerească. Ei? Că nu-i rău să se așeze omul la casa lui? B bine zici. Ia ca eu îți văd și nu-i bine. Îmi spunea mereu și foata mea Acrivița. Acriviț, ce nume frumos, acrivițe, Da, da. Îmi spune nu bine tată să fie omul singurel. Tata, dacă nu-i nădejde de zestre... Dar cui îi trebuie zestre când fata e vestit de frumoasă? Bine gândit. Zău, nu nuţă, când o văd cum se uită ea uneori, nu totdeauna... Așa cruciș. Asta îmi place cu deosebire. Să stii că am simțit eu că fata te place și ea pe domnia ta. Păi atunci, ce să mai așteptăm? Să punem de o nuntă strălucită, cum nu s-a mai pomenit în mahalaua negustorilor. Acrivița, Vine, fata, ta vine că te măriți! Cum spui dumneata, tată? Era cribițo. Cum spui dumneata, chiar ianul? Stai, stai să ți-te trec pragul. Cum spui dumneata, chiar ianul? Ha! Coconită Cocoanice. Ia i soarele sus. Dorești mata niscai va dulceață? Pune tava acolo și cheamă de îndată toate slujile. Acum, acum ia. Dar ce n-ai auzit? De câte ori să ți spun? Îndată cu coană, îndată. Cu toane, Surgâna, bine, bine, bine, destul! Destul! Să știți că de azi încolo eu sunt stăpân aici. Și să mai știți că cu ianuloaia nu o să vă meargă cum vă mergea cu prostul de ianulea. Și încă să mai știți că eu am toane, pe cine mă supăra cu atâtica măcar. Îl pleznesc și îl trimit numai decât la agie să-și ia și de acolo, scurt! Ați înțeles? Da, Hai de acum, ieșit afară! Acredito, dar mai stai și cu mine aici, oleacă. Hai, vină pe nu Uf, Ianule, cum mă plictisești. Hai, chiar nu vezi că oftezi toată ziulica după o vorbă dulce, după o zâmbet de-a Ah, o fugi, că n-ai de deloc, nu vezi? Iartă-mocrivițul om. Uf, le-o, scoală-te, nu mă mai plictisi. Nu mă scoal până nu mai iert. Da? Ei atunci stai așa până poi mâine dacă poftești O, oh, fo că tare, ești și știfnoasă. Alt bărbat în locul meu ar pune piciorul în prag Dar eu parcă te iubesc și mai tare E, Ianuleu, mă plictisești Ia să întorc eu foaia Să te prăjesc eu și pe altă parte Ia să fiu eu puțin tel Zuliară Să-mi te scot din minți Ca să nu mai uftezi tu degeaba Ce spui mata ta, crevizio? Ia nimica Da Ce tot stai la sfat cu boier și Cu cucoane? Parcă nu știi Dau bani cu împrumut Se vine la mine fel de fel de lume Cu dar averi Dar ave Ui. Aha, dar de ce ai strâns mâna și ai sărutat-o de trei ori? E, asta! unde ne-ai scos? Crezi că eu nu văz tot ce faci? Crezi că ușile n-au chei? Crezi că un burghiu nu se găsește când vrea femeia să vază ce-i face bărbatul și cum o înșală? Crezi că n-am văzut eu cum ai luat-o de mijloc și ai dus-o până la ușă și iar i-ai sărutat mâna? Doamne, ferește, o dar ce bazaconii e mai scos? Doar știi că eu sunt dator să mă port cu vincios cu lumea și mai ales cu cucoanele, ca orice negustor Ba ești un nerușinat și un mincinos? o și că nu mai pot, îmi vine să mă strâng de gât ca o și mai mult nu Dar n-ai decât și ca să știi că acrivița nu stă cu mâinile în sân, află că am pus slujile să-i scotească și să descopere toate berbant lucrurile tale. Acrivița mă omoră cu și slujile, văd că aici nu cântă cu se dau bine cu găina și după aia fură de sting și își fac de cap slujile dumitale. Am să fac cum vreau eu. Stai, stai, stai, acriviță. Fii dragă, cum erai odată. Iată de lângă mine. Unde pleci? Am o să la masa de joc. Iar avem casa plină de jucători, iar vinuri, cafele și vuci. iar ciubuce peste ciubuce, ziua până seara și noaptea până la ziua. Dar ce vrei să stau singură și să coas? Nu, dragă, ha. dar știi cât pierzi și atâtea cheltuieli și pierderea să mă dau înapoi? De da ce? Nici atâta petrecere nevinovată să n-am în casa mea? Dumneata, nu trebuia să te fi însurat dacă te știai pârlit. Să iei pe acrivița, care n-a fost învățată la casa părintească să-și mănânce de subunghie. Să fi luat-o mahala că sărmană S-o ții încuiată pe măsline și pe mămăligă. Ah, Să-ți pele rufele și să nu se îndure să a prins -o un muc de lumânare în casă. Eu voi să trăiesc, de ea m-am măritat. și în sfârșit, dacă-ți place, chirianul. de nu, du-te de deplimbă și ne vedem când mai vedea fa. Iadul nu-i nimic pe lângă ce i poate iei pielea. Sărac de mine, oare ce mai avea de îndurat?" Cu o sumă de un safir, până se află că Ciurba a început chiar din Senin, anul să vorbească despre o prietenă maritată care nu se afla de față. Dar ce credeți, boier dumneavoastră? Că și vodă știa. Că Dumnezeu ei se ținea cu beiza Un copil Era să pui să-i taie coadele Și să o să în surghiun la un schip Tocmai în fundul munților Ba prinso o și bărbațul Ziua n-amiaza mare La turloia la Chiolhan Cu alți drângălăi Da la crivitul știi dumneata Ba chiar așa și într-un rând a plecat la Căldărușani s că spovedească Sfinția sa, Părintele Ioanichie acrivițo. Și a stat acolo acrivițo. de miercuri până sâmbătă Se plimba toată noaptea cu duhovnicul luntre pe lună Și cânta de răsuna lacul Iar Părintele lucra din lopeț și-i ținea solul pe glasul al optulea Bine, acriviț-o, scumpa mea Cum poți, ta mai ales știi ce bun prieten sunt eu cu bărbatul Cum poți, fără să le fi văzut pe toate astea, cu ochii de metale, se categorisește o astfel, o prietenă pe care o primim aproape în toate zilele în casa noastră. Ei, și? Ce îmi pare rău, dragă! Eh, apoi vezi bine că Dumneata o să o aperi. Că vă ochii unul la altul, a? acum, altă, Că știu eu mai bine că Cucoana și-a pus în gând să-mi spargă casa. Ascultă-mă, Criviso, nu-ți dau o voie, mă înțelegi, Să-mi zici o, o vorbă, măcar o femeie care este cum se cade ca dumneata, ca dumneata care, mă înțelegi, îmi tal, paiadru și care de blașin ar fi omul, îl din de înrăbdare, de ce poți? Da, în gură, scorpene pe nebună, că pui de te leagă și te trimis la înțelegi? Așa, primește atunci castronul-i sta cu ciorbă-n obraz! Na! Ei, așa, te fărâm acum de bine să știu ca ajungă în fundul iadului! Vine omului şi te prim! Daşi-i-i-te! Omul! Omul! Ba nu! Sărâi! Sărâi, oameni buni, că mă omor arvanitul! Mă baţi aici pe mine? Pe mine, fata lui Hacica-n Nu! Bine!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 Iată acrivița lui Hagi Cănuță a ajuns de oba de arvanitul la masă de față cu musafirii. Cum a fost ea crescută mititica? Și pe ce mâine a încăput? O criviță a mai lasă la pustia de măcazi puiile și sufletele. Nu să stăm noi așa mereu supărați. Mh? Ce spui? Hm. Ia de te mai încolo că mi-i cald. Mm. Cum poți deci dumneata fosmu? Pare cosmu. Mm. Eu cu Budala, cu capsomanul mm. ăsta de ea, nu le am mult, n-am să mai fac poliții. Mm. Ia să mă gândesc eu la viitorul meu și să pun bine la tatuța diamanticalele și sculele și argintăria. Uh -huh. La ce ți gândești, sufletcerule? Ei, și dumneata, bărbatul nu trebuie să știe chiar tot. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, mă iubești, draga Cârvițo? Mă mai întrebi, ianul ligă, fos muu... Fos ce bucurie e, La cu traine trai neacă, nu? Da, hmm? altfel, e? dar să știi, dragă Ianuleu, hmm? am să te rog ceva, dar să nu zici ba... Când am zis eu ba, la o dorință de mătăluță, meu... Hmm? Uite ce e... Tătița ar vrea să mărite pe surioarele mele și m-am gândit hmm? să-l ajutăm noi. Nu prea are cu ce să le înzestreze pe potriva lor. Să le facem noi, fetelor, o zestre, cât de micșoară. Deci hmm? de cine se mai însoară astăzi fără zestre, doar din dragoste? Ha? Numai eu am avut noroc să te găsesc pe dumneata și galanton și să mă iubești atâta. Hmm. Hmm. Bine, puică, să le dăm. Cam cât? De, știu și eu. Cam... o mie, două de galbeni. Buculos, sufletelule. Adumea minte mânii, să mergem la hg să-i numărăm paralele. Acum, haide, bebe, că să ne cu Și, pe urmă, uite, frățiorii mei, nu e bine să mai stea așa degeaba? M-am gândit să le faci dumneata rost de un capitelaș Că sunt cogemite găliganii acum Nu mai, nu mai face să, să se lase tot în spinarea bătrânului Ce zici dumneata, nu zic bine? <tri> Puiule. Nu știi că eu zic ce zici mătăluță, așa e că amai minte mâine dimineață. Acum, hai să tragem un somn mai o Ia Nu mai dăm eu, ian parigoria ligăori ducoi. Au mers lucrurile tot așa și iar așa, a tot băgat mâinile Chirianulea în lada cu bani, a tot luat cu pumnul, la loc n-a mai pus nimic, până într-o zi a dat cu unghiile de fundul la zi. Cum s-a răspândit vorba și despre asta au intrat la mare grijă creditorii lui Chirianulea. Ce-i de făcut? Chirea nu le-a rămas mufluzi și bănișorii noștri se duc. Eu zic să-l ținem zi și noapte sub aproape pază. Nu cumva să o șteargă înainte de sorocul plătitor cum au mufluzi obicei. Cine ar fi crezut să-l vezi pe Chirea nu le-a scos la Selemet? Dar ce te faci cu fata lui Hagi Nu, nu mi-a mai rămas alta nimic decât să spal spăl putina. Să mă duc încotroi vedea cu ochiul amar, dracu... Aoleu, e ca un pânt de călăreț în goană, mă fugăresc cum să scap, unde, unde, unde ui, oh! bună dimineața, neicuțule, Da cum te cheamă? Bună dimineața, jupune! pe mine negoița mă cheamă, dar pe dumneata? Pe mine, Ianulea, umblă niște dușmani, se puie iara pe mine, se mă nenorocească, ascunde-mă, ascunde-mă undeva pe aici, eu te fac om bogat, iar dacă până noi pleca... Nu ți dovedi că te pot procopsi, atunci primesc să mă dai chiar dumneata pe mine dușmanilor. Mă rog, dumne le frate, negoiță, mă rog, nu mă lăsa pe mă rog și iar mă rog... Ascultă-mă, anulă. Ce sunt dușmanii Dumitale? Dușmani. Dușmanii." n -or fi boieri? Că de. Drept să-ți spun cu boieri în cârcotă nu mă bag." Dar de unde boieri sunt niște negustori?" Atunci te scap. Într-aici sub claia de haraci, că ia că-te, se văd dușmani. Da, intru, intră, Pune niște coceani deasupra. Mai pune niște cuceni! Mă, neicuță, Nu nu văzusești dumneata de neauri trecând pe aici un negustor?" N-am văzut." ți mi da, și, și bun să ne spui încotro, apucat. Păi dacă nu l-am văzut... Spune-mă! Dumneata mă poți și omorâ, dar dacă nu l-am văzut... Dacă n-a văzut, omul n-a văzut! Haide grabă, înainte că pierdem vremea degeaba! Ei! Auzi? Te-am scăpat! Acum să te văd Chireanuleu! De vorbă. Dragă Neică, negoiță, nu știi cât îți sunt de îndatorat, cât vreau din tot sufletul să mă țiu de cuvânt. Iar ca să înțelegi că mă pot plăti de Dumnezeu, rog șezculea lângă mine să afle cine sunt eu și să ascult toate pățanele mele. Vă să zic că Dardarot, împăratul Iadului, m-a chemat la dânsul și... Groazavă poveste! Da, acum, cum mă poți procopsi dumneata pe mine? Ascultă bine, uite cum facem. De câte ore ai să auzi că ai intrat dracul în vreo femeie, nevastă, fată, măcar fie, ori din ce loc, ori din ce neam ar fi, să știi că eu sunt ăla. Numai decât ar să vii acolo, că nu iei din ea până nu mă-i goni ta. Firește că, dacă îi da de lac, degeaba n-are să-ți fie. Bărbatul femei, ori părinții fete, ori să te răsplătească frumos. Ce zici? Îți vine la socota? Cum nu? Apoi mulțumesc și ai să auzi curând despre mine. Nu se încheiase nicio lună după asta, și coborând negoiți în târg cu niște vici netrofandale de vânzare, a aflat de la precumețe că pe una din fetele lui Zanfirachiul Ierul din Colentina a desalogodit cu Ilie Bogasierul de la Băreție. O muncește dracul de vreo 10 zile. Ce nu i-au făcut? Lacuri de scântece, mulite degeaba. Vorbește în toate limbile, fără să le fi învățat, și spălăuăiește, și îi turie mereu gura, și spune fel de fel de taine și pâră de unde l mai fi știind? Mânecât lumea care alergă să o asculte stă și se crucește. De mine. Să te văz, Chirea, nu le acum îți păstrez cuvântul. Sacul cu lire de la paharnicul Iordache din Budești, acolo, pus bine, înfășurat în testem. Da, eu da, nu! nu. o fată, dar sacul tot, ce să-ți descânț acolo? Văi, de, de Iordace, capul da, nu, nostru, nu, ce mare nenorocire ne mai rog. Și când, ba nu, ba nu, de când era acolo... Lăsați-mă pe mine, da, nu. că vă fac iar cum a fost. Da, eu... Dar am dați nu. o sută de galbeni. Da, eu... Cât ceri, oricât, mai nu, să o vedem nu, iar sănătoasă. Da, eu... I-am să te descând. Dați-vă la o parte, că știu eu leacul. Am venit cherian o după vorba noastră. Da, am înțeles, dar drept să-ți spun necănegoiță, nu te-am crezut așa de înnătărău, să te mulțumești cu o de galbeni. Trebuia să cer din gros, dar te iert de data asta. Acum mă duc la Craiova să intru în soția Caimacamului săptămâna viitoare, să te înființez acolo. Nu mă face să te aștept prea mult, mai am și alte trebușoare. Caimacamul și iubește nevasta ca ochii din cap și e bogat și darnic. Să cotește-te bine de data asta, că de acum încolo nu mai ai nicio putere asupra mea. -a fost tată, Mamă! Fata, tati, fata, fată, tati. dragă, ia-că-te iarăși oh. bine. Poftim bine, făcătorule. Ia-ți banii că i-ai câștigat cu dreptate. Sănătate! Și acum hai la Craiova. Acolo știu sigur că mă-i face om bogat. Cuma negoiță în huzur He -he, Ce cu gândul nu gândise De vreo trei luni și mai bine Dar într-o zi Tocmai când își făcea după prânz Tabietul boieresc cu cafea Și cu ciubuc în pritorul lui de la țară dacă te vede de departe Pe drumul care vine dinspre mează zi Un vârtej de praf Care se tot apropiat, Ce să fie niște slujitori de la curte? Oh! Do <oșeși> Băieri negoiță, să poftești de andată cu noi la curte. Te cheamă Vodă. Fata Măriei sale, domnița i-a apucat rău. Afla că mai dumneata o poți scăpa. Haide de M-am fript. Da, mai ai o leacă. A zis Vodă să vii de fără nicio zăbabă. Dacă așa a zis Vodă... Dumnezeu te-a adus, boierule, dar de ce așa de greu? Poftim. Afară? Dați-l afară să nu-l văd în ochii mei pe de negoiță. Afară să fie babaca. Aici sunt fata tate, uite babaca mata. Ma nu, nu ești tu, nu te-am chemat pe tine să fie babaca al meu. Eu sunt babaca al tău. Nu, nu ești tu, tu ești urât, tu du-te cu negoiță. Maria ta! Fata, la așa, pătimaș, trebuie să le facem cheful deocamdată Babaga, te rog, babaga dacă mă iubești Să-i tai nasul unegoiță și urechile Și să-l dai afară ca pe un obraznic Măriata, ia să se dea toți într-o parte Să văd și eu aproape pe pătimașă De afară, să nu-l văz Ianuleu, hei Ianuleu, hai afară Ești mai bine de bună voie!" Pleacă, să nu te văzi în ochi!" Și zi așa, ai, nu vrei!" Na!" Au drace! Măriata, patima asta a domniței vine aici cu împrejurare cum până acum n-am mai întâlnit. Că n-ar fi leagă de tămăduire, nu zic. Dar singur eu nu pot face deocamdată nimica. Îmi Boc -boc. trebuie un ajutor." Am aici, la București, în Mahalaua Negustorilor, o prietenă meșteră. E văduva unuia care și-a prăpădit averea în risipă și destrânări. A rămas și a luat lumea în cap nu și a lăsat vrea, pe viata femeie nevinovată pieritoare de foame. O cheamă Acrivița Ianuloaie, fata lui Hagi Cănuță. Așadar, rog pe măria ta să poruncească a pune iute cai să aducă numai decât pe Ianuloaia. Stai, negoiță! Orice, numai pe agrivița, nu! Nevoise pe agrivița, nu! Da, ți-a trecut? Gata! Mi-a trecut, tot mi-a trecut! nu mai să n-aduce aici pe agrivița! Pata, tată! Ești bine? Sigur, Sigur? tată! Sigur? Sigur! Spune să nu aducă pe femeia aceea aici! Bine, bine, fata te bine, gata, gata, atăci cu ta! Apoi vă las cu bine, că de acum n-ați mai avea nevoie de al de mine nu e așa, domniță? Așa-i, du-te, că de acum mă duc și eu Dar, daro, mă închin cu supunere. Să-ți fie, dragă ghiuță! frumos te purtat, n-am ce zice. Bine, cu ce vrei să te răsplătesc pentru atâta ostenia? Împunecimii ta spre răsplată două hatâuri. Am îndrăzneau la tere. spune drag. Spune, dragi. Pe acredita, și pe negoiță ei. să nu-i văd vreodată pe aici. Tu se la rai să se împace cu Sfântul Petre. Cum o știi el, cum o bine, bine, bine, bine, bine. Oh, și al doi. Al doilea, să mă lăsat să mă mai odihnesc și eu puținte la casă. Că m-am deholat de atâta trebușoare pe pământ. Bine și asta. Ai dreptul să dormi oh. 300 de ani de aici încolo? Fără să te mai supere nimenea cu nimic. Și <laughs> acum, acum, gata, gata, puișor. Valea, voilà, la culcare. Aoleu, suneși mața. Aoleu, la culcare. Aoleu, la culcare. Și așa au mers cu coana, crivița și negoiță, fiecare la ceasul său în rai. Iar Gheuță să-i să tragă la soane. și dormi și dormi și-o fi dormit și acum dacă nu cumva s-o fi scolat Să se apuce iar de cine știe ce treci. Ați ascultat Chiria Nulea, dramatizare de Gabriela Câmpeanu După novela cu același titlu de Ion Luca Caragiale Distribuția a fost următoarea Aghiuță Ianulea, Dionisie Vitcu Acrivița, Roxandra Maria Bucescu Dardarot, Liviu Manoliu Chiera Margheala, Virginia Raiciu Hagicănuță, Cătălin Tudormana, Negoiță, Ciprian Cobzaru Samsarul, Gabriel Pintilie Fata paharnicului Iordache și slujnica Ana Maria Marinca Mama, Loredana Luca Vodă, Gheorghe Marinca Domnița, Lorena Ciubotaru Cucoana, Loreta Negruță Creditorii, Lucian Dragotă și Dana Buhnoai Povestitorul, Constantin Popa Ilustrația muzicală, Ioan Teodor Regia tehnică, Lucian Popescu Regia artistică, Dionisie Vitcu